Людмила Копистко. Курси, крою та життя 2. Роман. Видавництво «Джерела М. Київ», 2004 рік. Читає Галина Шумська. Три подруги, три долі, три життєвих шляхи. Позаду юнацькі роки, перша закоханість та рожеві мрії. Вони ж встигли стати дружинами, мамами досвідченими спеціалістами, та чи щасливі вони? Бо життя, насправді, виявилось не такою простою штукою, як уявлялося колись. Що ж, тепер головне не наробити помилок, не прогавити своє справжнє жіноче щастя. Ви вже познайомилися з нашими героїнями у першій книзі роману «Курси крою та життя». Хочете дізнатися, що далі відбулося в їхньому житті? Молода, але безумовно талановита письменниця Людмила Копистко дає вам таку можливість. Долі її героїнь виписані з нашого життя, виписані майстерно, з душею, а головне – правдиво. Та й самі дівчатка схожі на нас з вами. Отже, читайте. І насолоджуйтесь. Частина перша. Розділ перший. Автобус нарешті в'їхав у підсунду. Іра полешено зітхнула. Їй уже не хотілося ні моря, ні сонця. Вона мріяла, щоб якомога швидше кудись пристроїтись, і просто полежати на ліжку. Нічого собі, такий бажаний відпочинок. Після літака. А в Адлерському аеропорту в автобус набилося стільки люду, що вона ледве упхалася зі своєю валізою. Сонце пекло нещанно, і через лічені хвилини пасажирський салон перетворився на справжнє пекло. Якби Іра знала заздалегідь, наскільки виснажливою буде дорога, то хоча б морально настроїлася. Але вона розраховувала на зовсім інше. Орися, зі сльозами на очах, віддаючи її жадану путівку, обіцяла справді казкову подорож. Утім, чого ще чекати від Орисі? До такого унікального явища, як вона, і ставитися треба по-особливому. Не дарма з першого дня її появи в школі, кілька місяців тому, вакансії, що виникли після Чорнобиля, заповнювалися впродовж цілого року, Орися відразу стала найпопулярнішою особою в учительській. І це справді була виняткова жінка. Народившись і провівши все дитинство та юність у далекому Закарпатському селі, Орися тільки один рік по закінченні обласного інституту працювала в рідній школі вчителем хімії. Аж тут прийшла її зоряна година. На відміну від юної Ольги Коваленко, попри власну волю, відправленої батьками до міста, якого вона так і не зуміла полюбити, Орися з полонини плекала заповітну мрію будь-що перебратися до Києва і стати справжньою столичною мешканкою. Ніякий Чорнобиль, що вибухнув зовсім поряд із містом її мрії, так само, як і інші можливі нещастя й катастрофи, не могли вплинути на Орися на тому, ледь зачувши про те, що у фельдшерсько-акушерський пункт їхнього села приїхав на практику студент-медик Сергій, найсправжнісінький, стовідсотковий киянин не жонатий, отже, напевно, потребує турботливих жіночих рук, Орися негайно взялася за діло. На щастя, для неї Сережа, чи як вимовляло його ім'я сама Орися Серожа, був нерозпещений дівочою увагою. Відірваний від рідного дому та любої матусі, що зробила все можливе, аби її синочка відрядили на практику подалі від Чорнобиля, Сирожа до того ж виявився зовсім непристосованим до суворих буднів сільського лікаря. Цих двох обставин цілком вистачило, що практикант здався без бою. Убитий наплував пишногрудою та тілистою Орисею, що так і вирувала життєвою енергією, такою схожою на його любу матусю,